En kvar sem ekki er tekið viðiður nýja á yður hlýtt, þaðan skulið þér fara og hrista dustið af fótumiðar þeim til vittnisburðar. Þeir lögðu af stað og prétíguðu að mennskildu gera yðrun, ráku út marga illa anda og smörðu marga sjúka með ólíu og læknuðu þá.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 Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyða hann, en gat ekki. Því að Herodías hafði beig af honum og verndaði hann, þar er hann vissi að hann var maður réttláttur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlitti á málhans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hendur dagur.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 Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir, tóku lík hans og lögðu í gröf. Postulatnir komu nú aftur til Jésu og sögðu honum frá öllu því er þeir höfðu gjörðt og kent. Hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman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 að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir